Eta erran bezala, Euskararen nazioarteko eguna gaur, eta hori gaur, gaur erdi arte beraz, Euskaraz, mintzatzeko eguna. Bai, ez hori bakarrik, biztan hori baino gehiago baita irratzean egunero egiten dugu lagunekin ere baliatzen bainan ez da beti egres, frantxez inguramen batean. Bankurat joiterakoan euskaraz astea sumitzea azkenean edo ez beldurukoaita Euskaraz mintzatzea gure hizkuntza biziarazteko erronka unitz baitira oraindik horregatik ere euskararen hasieratzeko eguna hor da eta iringeria chambutut geeran Zenta gaur abenduaren ahalmen almen urriko pertsonen eguna da ere. Ezinduak direnen eguna, kampaina bereziak eramaiteko eguna beraz gaiortaz. Eta tartean gaur ikusi dutana, be esaldi xok batzu eh, kampaina hortan elbagritu etaz entzuten al direnak. Adibidez, metroan sobera leku hartzen dutela haien kaderek ilan. Elbarrituek, seksualita arte bat, baldin mazuten, jakingo genuen. Egokitu, errikoek kirol zelaia, elbarrituen zat, ba, ez du balio, badakigu ez direla kirolari interesatzen. Ahanzten baitugu gure eguneroko karrikak etxeak ez direla egokituak deneri e, eta bakarrik pertsona batzuei azkenean mugatuak direla gune hainitz horretarako ere beraz aipatza garrantzitsua da. Eta euskaraz mintzo direnak ezin duak ote gira edo euskaraz mintzo garenok. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dute agotzen duzi ekantua. Hortan da ezintasuna medikoaren etxera joite naizelarik. Eta frantzisez ari zan berdu talarik. Edo esaldia huentzuten argi nuke adibidez. Ez dugu hogi saltzaile Euskaldun bate emanen. Frantzisez badakiaz Euskaldun batek ez zinduak. Pentsara ziditere, baina nahi nitz pentsatu dut egun, berdintxo bera, brez. Pentsara ziditere duela bi urte egin nuen kronika bati uh, Euskararen egunak ari justuki. Eta C'est une idée qui a été provoquée et qui a été Elle a été évoquée par les touristes, et qui a été évoquée par les parce que j'avais fait une chronique eh, ben, en français. Euh, L'Eschkara, langue ancestrale, n'est-ce pas Ce qui est dommage, c'était une jolie langue et comme je sais, chers auditeurs et auditrices, que vous êtes amateurs et amatrices des vieilles choses. Ouais, Bitsi, hein C'est un peu de franceses qui Fred Berouet, c'est un peu de franceses qui sont C'est bien ça, Rantxa. C'est tout, c'est un peu de franceses qui sont Salitza eta Frank Dolozor, zagutzen duzu ez, Euskal Telebistako orkestilea eta eta eta euskara desagertu baitz. Bueno, moi avant je travaillais la télévision basque mais ça existe plus depuis longtemps parce qu'il y por plus personne pour la regarder puis plus personne pour parler en basque. Moi même je le parle plus parce que tout hortan euskara sari gira euskal irratietan bizian egunero zuen jatzartzeko, santza badugu atsaldero ere zuen buruguinak euskara divertitzeko Da, eta biztan da sozokeri eta pitokeriak ere erraiteko prefosta Numerroken no, rola pixka batekin segitzen dugu itzetaputzen Euskal Herrian Euskaraz Simpleki, Niko Etxart eta Apa Apak hainongi kantatzen zuten kantu honek ilan Leheneko denborretan Ebrotik aturiran jo Euskarazen mihietan Zabaldua peti dañó Eskuale dian eskualaz Eskuale dian eskualaz bici egunetan nao Celsen Henry Hune Che chai franco Da di Bici. Niko etxart eta apa-apa Euskal Euskaraz bizi eta beraz gure ere moak ebereskura berak dion bezala gaur abendoaren hiloa Euskararen nazioarteko eguna zuen bizi Euskaraz egin ezaziela egunero opa dizueten nik aur. Telebistako putz hutsa utz iratiko hitz apitz? Hitz eta putz Laster musikan, sartuko gira, musika, rocken rola entzun ondutik, rock, en rock doinuetan ere geldituko gira. Fred Berruetekin, disko orkazpen ontan, jota pe loian aipatuko dauku, eta uh, Berrukon rolaz bitz, ortan baikira, uh, nonduten epaperinioa, mentxe. Azaroaren amairuan, gertatu atentatuetatik hainitz uh, aipatzen da, musika talde bat, Eagles The Eagles of Death Metal deitzenena, hauek zirelako kontzertu baten emaiten, beraz, erasoa gertatu delarik, denak bizirik atera dira hortik, eta ia da, pixka bat, erroiak ere bezala gertzen direla, azkenean, oien lekukotasuna initz entzuten baita, oiek baitziren eszena gainean, unkituak ere hulehtzen alden bezala, Baina egia da, setasun se bat anztendela holakotan gertakari eh, tragiko bat edo eh, txar bat zail bat ola gertatzen zaireolarik pertsona bati, anztendak den pertsona ere, ri bedo pertsona hori interesatzea eta horatu eintzin ere, intezgarri da ipatzea ala ere, eta gaur artikulo bat irakurri dut. Eh, Talde horren kantariaz, kronika eh, bat ere entzun nuen, beharri batez, benena antzia nuen egia egan. Uh, kantari hortaz, justuki dokumental bat atera baita berriki. Dokumental hori edatu behar zuten, uh, bainan askinan ezestatu dute, egoera ikusirik bat berezia ateratzen baita, bainan uh, dokumental hori daitzena The Redemption of the Devil, hemen Deabrua aipagai, Pekatuak aipagai, eta bai Jess Hughes, uh, biziki sinez uh, duna baita, eta katolikoa beraz, eta uh, militantea, reiten aldugu, Jess Hughes beraz, armen aldeko militantea, estatu batuetako, NR fundazioko kidea da, simpleki, eh, enera uh, fundazioak uh, uh, nahi du deneko hien armaukan dezaten, haien ustez denek armako kamer lituzkete, haien burua definitzeko bistan dena, edo, eta usuak sobera, tiro batez, barase, eitzeko bombako txaktinuna idena, dena den, armako kaitea eskubidea dela uste baitute, abortuaren kontrako militante sutsua da ere, uh, The Eagles of Death Metal taleko kantaria, eta gaur egun uh, kanpaina bete baitira estet, estatu batuak, Donald Trump, uh, be presidente autageiaren, sustengatzailea da ere, Ronald Reaganen uh, sustengatzailea izan zen, George Bush berezat eroi bat zen, george bush Bouchet aurait cité Bella Ciao Tomato et Taco euh conservadore fama tua de Nadembera dela The Redemption of the Devil documentala mais voilà les shares han men duzi interesa balimba dossier ou il est pas tout Eta Interneten promenatzen baina zor egunero zuentzat hitz eta putzen mankizunean Webgune bat aipatu behar dugu uh, webgune bat uh, beprentsari lotua eta bide bat. baita iparaldeko hitzak beritu du bere webgunea uh, beriarekin batera paperean ostirralero eskuratzen du zena ere webgune bat badu baina osoki bergiitu du gau gestrenatu du eta egitenhal dugu bestetik be, Gioxo erakargarria dela, hori dute elburua iduriz ere eta, beraz, estrenatzeko gugorekin malin mazizte interneten itzulino bat, ipagaldeko itza.eus webgunean atsemanen duzie Horengoan adiz, bai, Fred Beruet, musikan jartzen gira Hori da bai, gaur Joseba Ponzeren proiektu berria ezautuko dugu Jotape loian eta klonen klana izenekoa Joseba Ponce ondarribean sortu zen mira behatziunt eta lauan. Bere musika ibilbidean, aipatu behar lehenik dut eta ondotik uraia eta lisa botaleetan ezautu genuela. Jotape loian eta klonen klana izeneko proiektu berriuntan, kantatzeaz gain, soinutresnak gehienak berak jo ditu. Dizeinua ere berak egin adu, eta diskoaren aurreapen gisa ikusten alden, Altegik da apaintzea kantuaren animazioko videoa ere bai! Eta du bezala, lan hau biziki egitasmo pertsonala da beraz. Hala ere, Tolosako Bomberenean Carlos Osinagaren gilaritzapean grabatu eta nahansi zortzi kantu hauetan, hainbat kolaborazioa ditu. Hala nola, Fernando Sapo eta Liberenak kautzetan, Mikel Zelaiarena tromboian, Bai eta Ander Altunarena trompetan. Hitzetan ere, Martxel Mariscalen laguntza ukan kantu itxasko gai zeneko abestian. ez ki, Joseba Pozek, jokaren eta poparen inguruko onibertso desberdinetara eramaten gaitu. Dudari gabe, itagak protagonismo berezia badu hemen. Durgoitamargaen hamazcadako argo klasikoa, punka, psikodelia, poogk pop edo gagasdouak, tippuzkoagak, itugi desberdin frangotik edan du, somainen ikaragagiko lan honen osatzeko. Apatzeko da ere, lan berezia egin duela, Hau sentiberatasuna sentibera ere. Hori bai, horoko hoki, kantu aski hilunak ditugu. Josebaren talekide izan dako xabiz trebolek, zuraren disko behigian joenez, halaia ez baita abesgargi. Diskaren izenburuak kantuen hitzek eta diseinuaren inguruko estetika lanak, zientzia fikzioaren inguruko unibertsua hojitarazten digute. Josebak, aspaldian ba omen zuen lan hori egiteko ideia: Gitarra, gitarra apala, bateria, teklatuak, errandogun bezala, soinut resnak geienak berak jo ditu. Aian Makaik okatuko ez luken do itio self-espiritu hori bururaino eramanez, diskoaren agitaratzeko, loia rekords dizketxe propioa sortu du gainera. Horrez gain, kantu bako txarain inguruko bideobat egiteko asmoa baumendu ere. Ikusten duzuen bezala, urteko disko oberenetanik bat egiteaz gain, Jota pel loian, irudimen hauniko pertsonaia dugu. Jadanik, ez zimertzekoa bilakatu dena Euskal musika gintzan. Ikusiko diskontako kantuak nola elamaren dituen zuzeneko kontzertuetara. Segur, Ez usteko hon bat emanen digula pekztze bain ere. Joseba Pontze, loian bere diskoberia hemen txefret beruetek aurkesturik milesker eta durangoko azokan ere intzikur erostenalko duzela bestean erdian ere uh, gauzain nitz gertatuko baitira bertan uh, bi jabiatzen da azoka asterta arte eta guere zuzenean izanen girandik Euskari ratietan biar ratxaldean eta larumat goizean, maia gurekin izanen dugu sehaka intzen horren ipatzeko ostegunero bezala gurekin dugulaik e eta aldiz laste hitz putzen maite lopaiak bere iritzia emanen du atzo ihesaren aurkako eguna zelarik, iesa beraz aipagai eta gure gomita aldiz jokin xagar zazu berriako kazetaria gaur Madrilen abiatuden hausian zen kasetaria, berekin beraz berri hartuko dugu bostak eterdi euskal iratetan berriak zurekin bernadetar gaina. Gau, abenduaren irua, Euskararen nazoarteko eguna. Euskaldun begiako horatuak aurtengo euskararen nazioarteko egunean eskualegian baan ere mundu guzian gure hizkuntza itzinan emana da, ehunta girouetan hogoiilagun bildu dira ondagibin sare Euska kantolatu mintsodromoan euskaraz mintzatzeko eskualdun xahar eta eskualdun berrien arteko kurutzatzea izan da eta hegiitaak baan ere presuna ezagunak baziren xala pilotaria, Fermin muguruzza musikaria, julentzelai eta persularia, eta txumin sagar ondagibiko alkatea bestea beste. Ezkerra berzaleko hogoita most eskualdunen kontrako hauzia bidean da leheneguna iragana Madrilen, lehen zazpi hauzitaratuak galdezketatuak izan dira, jorietan iparaldeko haizpea abrisketa, denek ere meiten zuten lan politikoa ipatu dute, hauzi peratuen sustenkuz bielgerretaratze gaur zazpi honetan, donian eta urruñan. Aldudeko CLPB eskualegiko gaznak opeatifaren aldeko dirubiltze biltze kampaina bururatzerat doa, larun bat haratsa da azken epea laguntzen emaiteko, parteak zeak abantailak emaiten ditu, mementoko jiru eunta mila euro badituzte bilduik eta jiru eunta behogoita amarmiletarat eltzea ongi lukete. Erukbilan, Bayona, Lionen, hariko da gaur, miahitzek, Mondo Marzan, egezebituko do agilerako zelaian bihar, azken aste hauetako bolada honari, segida emaiteko parada, esin obea dute lapurtarrek, hirugaren garaipena segidan, agri etxiz. <totipasen y txiz> Errugbian, prodebian, miagitzak bideonetik segitzeko paradai izanen du Oztira Luntan, agilirako zelaian Mondo Marxan egizibitzen du eta zuzenean izanen gira gu Aratzeko zazpietatik goiti. Pilota izanen dugu ere zuzenean aste buru untan, eskuzka trinketean amaturak, Euskal Herriko sapelketako finale jokatzen dira, larun batean lagesoron atxaleko bostontatik egoiti, atxarriko lage txea gara, tirisarriko etxegare gizan duten kontra... Yeah! Eta igandean loitzuneko jinketean atxaleko 400tatik goiti azkeniko ibakburu berasategi hidizagiko muzikerritza beretze bi partia horiek zuzenean euskal igatietan eta igandean ere federal bateko egubia mauletik zuzenean atxaleko 300 goiti maule akt eresibitzen du. Euskal igatietan leikuko kirola zuzenean Eta ez ostegunero hostegunero bezala Jokoskampo emankizuna, Kirol emankizuna, zazpietatik aintzina eta diz bihar Durango-rat. Abenduaren lauean eta bostean, Durango-ko azokatik zuzenean emankizun bereziak eskainiko ditugu Euskal Irratietan. Zuzeneko emankizun berezia, arrosa sarea eta Euskal Irratiak elkarlanean. Abenduaren lauan, arratsaleko lauetatik seietara. Eta abenduaren bostean, kantuzkantu emankizuna zuzenean Durangotik teke ginen dugu. Goizeko amaiketat egoiti, musikari ezberdinen lanak deskubrituaraziz. Segi ezazu Durangoko azoka, zeure irratian. Goza ezazu Durangoko berroita margarren azokaz, euskal irratietan. Itz eta putz, itz eta putz, It's a time, it's a time, it's a time, boo boo! Eta prentsai, patzen dugu itzetaputzen berriarekin hasteko ekari armak zergatien erantzunak. Hemen imanol murua uriaren liburu aurkezpena, aipagai. Kasetariak liburu bat ateradu, etaren jardun armatuaren bukaeraren liburua aurkeztu du imanol muruak donostian egun, eta beraz berriak hemen haintzin elkarrizketa bat egiten du, zergatik horain eta zergatik horrela. Bi horiek izan dira, Imanol Murua kazetariak ekari armak etaren jardun, armatuaren bukaeraren kronika, liburuan erantzuna izan dituen galderak eta beraz horxe eta sunak hemen berrian eta erramezala bihar berekin egin elkarrizketa osoa ere irakurgai. Beste gainagusi berrian, Ronekazen Sharia Ronekazen Sharia frankizmoko krimenen memoriari abenduaren amarrean, eman nendu eusko jagolaritzak giza eskubideen xaria, nazioarteko giza eskubideen eguna delarik, plataformaren inguruan antolatua diren euskal biktima guziai aitortza normala egin nahi die jagolaritzako bake eta biziki ditzalako zuzendaritzak giza eskubideen xari unekilan. Ipargaldeko itza edo Iparge Euskal Herriko itza ere lehena ipatzenuen bezala berriarekin batera hostiralero eskuratzen duziena e, interneten da ere eta gaur estrenatzen du bere webgune berritua e, koloretsua argazki ederekin eta beraz duetan atziste Ipargaldeko itza.eus gunerat gai nagusi tenore untan asiloaren bide gurutzean artikulua baigorin aterpetu refusiatuak banaka pasatudik imizio administrazioaren aintinean hasilo galdean aztertzen asteko pundu bat beraz hemen uh, iparraldeko hitzan eta elkarrizketa bat ere uh, lekuko batekin beste gaietan lurzaindiak, zaindiak lehenze lurrez gain etxea erosi duela arrin eta bestalde uh, batituzu ere iritzi, artikuluak elelekketa saian ermezzala ipargaldeko hitzapuntu euen. Argia.eus begun berezia da argiarentza ta benduaren hirua izanki eta euskararen nazioarteko egunakari argiak bere webgunean azpimarratzen duen bezala, argiako kideok, jai, egingo dugu, edo, azkenean, be, eguna dute lanik ez egun, lan taldean ala erabaki dute, Espainiako egutegi ofizialak pesta egun moduan markatutako festa batzuk. ez ditugu ospatzen, bainan bai gure proiektuak bereak dituenak, hotx, abenduaren irua gaurko eguna, Euskararen nazioarteko eguna, ala ere azpimarratzeko abadilela, gai behiak hemen argian, tagtean gai nagusi euskarazko egunkaria aldarrikatzetik egiterat ogeita bost urte dira bendoaren seian, euskaldunon egunkariaren lehen aleak argia ikusi zuela, eta horren horretaz beraz kronikatso uh, bat eta beste alde euskara gaia ere nagusi beste gaietan. Kazeta puntu eusen euskararen egunetik euskararen egunetarat tituluarekin euskara haipagai hemen ere eta bestalde Kazeta puntu eusen makro epaiketako militanteak hausi politikoen bukaeral darikatu dute uh, Madrilen gaur abiatu den hausia haipagai gugure gomitarekin ere aipatuko duguna Laster uh, media bazken ere gaina gusi uh, espero, espero dugu hausi jau hauzi politikoen azkena izaren dela hemen beraz media bazken. Kasta puntu eusen aldiz eta media bazken ere mesua rasistak agertu dira bayonako presondekiko zuzendeariaren Facebook kontuan, dola gutiarte idekia zuen, Baionako kartzelako zuzendariaren Facebook horian, mesua racistak euh, baziren, hauek euh, xalatu ditu kolet kap devielek eta beraz euh, momentuz euh, ailean da bainan hausitan da beraz bere kasua Eta surdozen ere bigarren gai gisa haipa euh, gai euh, bayonako pressondegiko zuzendariaren Uh, Facebook horri bestalde lehen gai gisa uh, Fulrennon uh, erailak izan den, uh, eraila izan den bikotea Aipagai, biktima baten haitak uh, lekukoa emaiten du eta bestalde Alain Juppe ber bordaleko hauza peza Aipagai uh, Bordaleko futbol taldeaz mintzoda Eta, beholako uh, bat botatzen du, behar bada, behar lukete lehenik hasi estadioa betetzen futbolari horiek. Hemen, exe eta sunak zitu esten, iritzia horain maite lepaiekin, eta ondotik erramezala gure gomita ukanen dugu, diokin xager zazu madriletik zozenean goizontan abiatu den hausia haipatzeko. zida edo iesa eitaxunain egin aldia baliatudu edal kartiek txosten bat plazaratzeko eta horren bidez salhatzeko eitaxuna dienek bizitzendien basterketa. Halanula hiu dantistetaitaik biek estie hun hartzen sego Politeknika edo epaile eskoletako konkurtsua dbkatu ikzaie, shu ehaile jandarma edo e polician estia ez xartzen ahal osagare txostena galteginik delakos. Bestalde, biruza dien lautan hoita laumila jenter ezeztatu ikzaie, banko etxetan maile gubaten egitia, ondorioz estie xekulan etxe edo apartamentu bat josten ahal. Nulas ezaipa, Guyana, frances departamentia niga dena kontaniminazioa edo kolstadioa frantzian beno bediatzietan haboda eta larriena da eitaxina dienek sekulako nekesiak dutela hartatzeko behar bezala. Hii nausieta ikurun dienake esti hartatzen nahal, alde batetik estielakos papeik eta bestetik guianen ezdelakos kuritzen nahal nahi bezala polisaen trabeen gatik. Hox, zerenda lusatzen ahalizate eta gizartea entzat lan jertbat bezale ekarik dia betit positiboak. Egun, tratamentiai esker kontaminazioa txipitu delaik, basterketa soziala beti horda eta hoi jakusten du hastehuntan elkiden txosten batek. Ez alkartiak pusatuik beriki emendakimba prezentatu da lege Ahasteko Susena deitzen da eta eitarzun kroniko guztien ahastea galteginik da horra. Susenen defensa sailiada Jacques Tubon ministre Auria eta begain hartudu, cherche positif une bastarcie sociale chalhatzia. Maite, lepai, mil esker, zuri, laster, hitzetaputzen, putzen. Ustegunero bezala kantuzkantu aipatzen dugu maia muroa garekin menan berezia izanen da. Durangoko azokan izanen baitira bi hartik hainzina lankideak hori aipatuko dugu benanan hartan, gomitaren tenorea. Itzeta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskalirratietan. Urtagilaren, ama bian asiberzen hauzia, gaur, asida beraz Madrilen, berrietan aipatzen ginuen bezala, 0-0-0-zartzi sortzi sumarioko hogei, ama bost hauzi dira, tartean uh, hor marten eta izpea abrisketa, haste honetan uh, goizberriko gomitak uh, genituenak, eta hauzitegian uh, egonden jokin uh, sagar zazu berriako kasetaria gurekin dugu, arratxalde hon. bai. Zuk beraz, gazetari gisa segitu duzu eguna goizetik e, antzinen ausia achi ainsin ausi beraz hitza hartu dute hitzartze bat egin dute zoin izan da hor e, beresi keipatu do aspi maratona izan otena Beno eta e, peiketasu horretik e, eindote e, kalean benor hor e, aspi maratu dutena izan da ba bueno eh epaiketekin, amaitzeko garaia badela eh nolabait eh emegoaldean edo hamarka em, luze batez eh, eh Espainiako Estatua garatu zuen eh, legez kanporatze estrategia hori ba Nola baita, amaitu amaitu dela baina eh oraindik invernaren jarraitzen dola eh ideia jakin batzuen eh aurkako eh, kriminalizazioa eznaidete eskerabertsalearen eh, asko ez ateraz bada ideologiarena aurkako eh, kriminalizazioa holako epeitatean ikusten ari garen bezala beraz eh, e, peraien asmoa edo nahia aultzateke ba ba sati horrekin edo horrekin e, amaitzea edo edo urratsen lortzea mm -hmm. Azpimarratu, beraz, azken ama johtetako giro politikoa ere, taldaketa. E, bai, bai, bai, gauza batzutan eh, noite hori ikusten da, eh, ezkera hartzalan lebez tatzean adidez, baina hori nik ere, hauzi, eh, hauzi, eh, eh, epaik eda eh, joan behar dute, la zion ratute, zer eh, dung eh, politikoarekin eloturiko eh ausietan sanait e eh 35 ausipetuile boratzen dietena ba ba oynartzekoa kultura susunako ate egitea agerraldi publikoak egitea hori e, guztia oraindik orain e, badirudi e, ba, ba ba epaitu egiten dala mm -hmm. Eta justuki, epaitegirat beraz, joan aintzin egin dute hauziperatuak hitzartze hori, nolako espirituarekin ekusituzu sartzen hauzitegian? Espiritua, beno, e, zinezan olakoetan e, e, atimatuta edo mm -hmm. e, sartu, sartzen dianik ez, paitegitara, beraz, beraz, beraz, beraz, beraz, beraz, beraz, beraz, beraz, keskatuta ikusi totei eh, hasan ez baditzago ba, girorik eh len duan eh, zea aldaketa hori eh, eh, gauzatzeko ez, ez, ez, ez maia politikoan eta eta maila judizialean ere eh, ikusita zintzodian eh eh botere do eh, eh oso oso oso saia di bezat hainbat urtez, eraiki dan eh, doktrina famatori, eh, atzonek eh, abiatutakoa, uh -huh. eh, ezeraikitza hain denbora gutxean. Uh -huh. Hauzia beraz haside, gama zala Madrilen goizuntan, hauzi peratu batzuak ere hitza hartu dute, um, nola haside beraz hauzi hori, nola pasada eguna? Egia Paiketa eta, bueno, e, e, urtarreian hazi bertzoen, baina e, bokaten orta kooperazioa dala eta bagoen, sustentitu dintzan, egora berandiak egon dia jabetagoetan. Eta, bueno, azkenean, hasi azi da, baik eta, eta, bueno, nik e, nesintxazioa izan da, oso, oso laua izaten ari dala izango dala, eztuela, e, bera irri hau zipetue bera irri hau ba, zipetue bueno, Ba, mugatuko dira be, beraien egindako berai, ge, e, la, la, lana zantzari. Eta horrela, horre, ahingo, e, e, ez dituzte eze akusazioen galderak erantzungo, ez gizkaltzarenak, hori no, normal izaten da, beraz, edaz, horreneko egun hauek, nahiko nola baitezan, zaterren lazaiak izango dira eh mugimendu gehiago edo egongoa eh lekuko lekuko deklarazioan aurrez konstatu dago eh, eh, de, eh, eh, eh satiako Arnaldotegi deklaratzea eh ordun bueno, bueno eh, eh, mugimendu gehiago edo egongoa mhm mm martxo arte eh? noormalki idarum berluke ausiako lekuko ipatontso Arnaldotegi beste lekukorik hori ikusia da eh, eh eso la eh, no hai tesenandik que eh, se eh, veno eh, ba, ez, ba bueno, eh, militante izandakoak eta eta bueno eh eskerabertzalearekin harremanetan eh, eh, eh, aditutako beste alderdi eta eragile eta eragile batzuk eh, arituko, ya, bueno, eh aurreko beste paiketa batzuetan eh aditutako pertsona oso antzekoak Hor, sortzi urte, pasadira, beraz, uh, Baltasar Garzoneka txiloara zizituenetik, hor, uh, azkenean, uh, uh, prozesu oso batean sartzen uh, zena, lehena aipatzen zenuen uh, bezala. Ikusirik gaur egungo egoera politikoa, uh, eta ba, azkenean auziperatuek ere azpimaratzen zuten egoera hori, hoian jardun politikoa uh, segitzeko azmoarekin ere direlarik hauziaren bidea, ikusten aldea, bo, miskatola botatzea da, baina e, ze bidea hartuko duen? Hauziak lehen esan bezala, giro horik ez dago Madriden, esan ez politikoki, interesik benaz e, Euskal Hauziarekin, eta maila judizialen ere ikusita e, ba, e, epai- mailan beran dagoen e, e, zagunen epaien e jarrea iguzita oso zaila saia dirudi eh bueno xezerlo e, auzipetuen al leko er e, e kontuan kontua artekoa da adibidez e, aurreko astean e, noziti gorenak kaleratutako epai e bat em e, seiko kide izatatik epaitutako ...gazte batzuen aurkakoa. Epa, bai horretan, e, beno... E, ...etzituen erruga betu... ...bainan, e, bai... E, ...ai ezarritako zigorra... E, ...emurriztu egin zuela... E, ...de jente, bi, e, bat bilbera dutan. Orra nahi du gutxi gora, bera... E, ...zigorraen erdia edo eren batea hori eh, gaindu gorenak eh, Espainiako espainako dean eh, duela 5 jilateskaian dago erreforma eh, batean oinarrituta. Eh honetan eh, hori eh, kontuan hartuko den, eh, eh? bueno, da, hori eskatuko daten azpitut, ala izan da, bueno, zigorrak ionartuko balua epaimaiak, zigorrak asko asko hitziko liteke. Horrekalarezu izan nahi eh, Lehen aipatu dudan doktrina famatu hori, e, horren e, amaiera ekarriko lukenik ez, zigortuak izango liateke berdin, berdin. Olo mm -hmm. duen, uh, bueno, uh, ez da, ez hitzateke hauzitetuen izango espetxan sartu behar ez hitzatea, baina, ala ere, hauziteiak e, au, e, atea irekita hau zidezak egin, e, Giza honetako, epaik eta iketa... gilnago egiteko hori. Uh -huh. bueno suposizioak dira biztanena uh, Baan gogoeta attzekoak zirenak ere hogeita ama bost beraz auziperatu dira ermezzala gaur Madrilen abiatu da haien kontrako aususia martxoa arte iragaitenna lititaikeena, bihar beraz berriz uh, hasten da hamarretan eta beraz bako txaentzat hamarna urteko presonegi zigorora uh, galde egiten uh, dute biharko eguna segituuko du berdin hauziperatuan hitzak, uh, hartzen zuten Bai, bai berdinen eh nikuzte 4 bategun edo emango mm -hmm. dituztela zuten ditzake hartzen. Eh bihar, bueno, biharkoa, izan deskak interes puntu, puntu bat eh eta e, bueno, Fernando e, Barrenaren hitzartzea dago aurre ikusi ta seguruena e, bueno, emango duela mezu politikoago bat Edo, baina, uh -huh. bueno, hori ikusteko dago. Uh -huh. Hori, biak beraz uh, segitzen du. Hauziak, jokin, xagertzazu beraz begiako kasetariak gurekin uh, ginuenak atxalduntan, mire esker. Uh? Uh -huh. Eskerzatzu egin. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan.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 daure irratian. Goza ezazu Durangoko berroita margarren azokaz Euskal irratietan. Eta Durangoko azokan, sartuko gira aldiuntan, azoka ostiraluntan abiatzen baita eta azokan ere izanen dira gure lankideak, tartean maia muruaga, kaixo maia! <laughs> Ego kitzen naiz, eh? zure uriturak <laughs> hartzen ditut horregatik. Horregatik, Durangoko Azokara, beh, urtero, azkenan, eh? Euskal Iratiak handik zuzenean eh, gira. Emankizun eh, bat, beraz, ostira lahatxaldeuntan eta larun bat eh, goizean. Durangoko Azokamaya, nola joiten zira girotan laneko giroa biztan eda pentsatzen buruan duzula, baina bo? Nola bizitzen duzu zuka-azoka, Ba, erdi bidean e, izaten gara, e, alde batetik e, lana undia bada e, eta bestetik ere e, ba, saiatzen gara. E, pausa denbora horietan e, aprobetsatzen eta Durangoko azoka bizitzen. E, azkenean, hainbeste gauza badiren ere, autoak egin badira, ala beharrezaren txat eta, bo, nik behintzat e, ongi pasatzen dut. Ba, imena, lana edera da? Bai, edera bai. <laughs> Buruko mina ere kartzu du batzutan, eh? Egia da, durango azokaren gune hori, pixkat pisu dela jabotsarekin eta badalako giro-bero bat, eta pixu izaiten handa buru minaren zat, hori duzu? Bai, eta hainbeste artista badiren eta hainbeste huzta baden. <laughs> Denetara nahi dugula iritsi eta zonbait zuetan, ba, imeltzen gara han eta hemen eta autoak egin behar tabakizu. Azkenean burukoen pixkatekin katzen du. Zer da sobera artista Euskal egian? Soberaraz <laughs> es nuk esango? Ba beti on da. Ez eh, <laughs> Egia da konzentrazio aberat eta handi bada deladurrangoko azokan Egia. Eta, bai, hortako ere elkarrizketak egiterakoan, usu elkarrizketak sakonak ere gelditzen dira berdin, artista desberdinekin. Zuek, beraz hor, hostiral untan gainera, azpimarratu berda, arrosa xarearekin batera, e, era du ziela emankizuna kizuna, e, nolako gomitako karantuziok iten ditugu batzuen izenak, piskata intzinatzeko? Bai, bai, nola ez? E, ba, esango gu, arrosasarearekin bai egingo dugula, lauetatik aurrera, eta seiak bitarte e, emankizuna, zebra bidean, e, izeneko saioarekin, izango gara, nekanezen kune girekin, eta zeintzuk izango diren austrialeko gomitak, batzuk ematearren, ba, esango gu, alabearrez, e, berroita margarren ediziare berezia baita, Antia. antolatzaiekin izango garela. E, loutopetekoak ere e, izango ditugu gurean, eta gero ere importanta baita pixkat e, durangoko azokaren baitan diren e, gune ezberdinak e, zeintzuk diren esplikatzea, ba, gune ezberdinetako arduradunekin ere izango gara, izango diren tailer edo eskaintzazun baitzutan ere erreparatuko dugu eta saiatuko gara ere anarirekin mintzatzen beste beste. Ah, anari, beraz, gomita ukanen duzie uh, zuen artean, eta gero, kontzertu bat eskeniko du, beraz, ostiral gauean? Bai, bai, kontzertu bat egingo eskainiko du, ostiral gauean, gaueko amarter dietatik aurrera, e, bideutsek, e, ba, gaualdi berezi bat baitu antolatu, Eta narirekin batera, ba, Joseba irazoki ere jentzuna izango dugu, audienz taldea, eta guzti hori plateruena kafe antzokian, eh? azokaren ondoan dagoen kafe antzoki edo hortan. Mm -hmm. Egiak, o, gauetan konzertuak baitira hor, e, gunean zer, beti hor, gune topaketa gune ere egoiten da, bon, be, Durangoko azoka hori, larumat goizelako, zer pentsatu, zire forman izan entzite, larumat goizan? Bai, beti, beti. <laughs> Kantus, bai, ba, kantuz kanturik, ez? Beiran berdin bezperako. Eh, bai, bai, kantuz kantu egingo dugu, ah, antza. Uste nemen Durangoko azukarren eman kitsuna ezela. Ador, kantuz kantu berako bai. mitabatekin makai Ez, batekin ez. Aprovechatuta Durangoengarela, garela. Ba, aprovechatuko dugu ere musikari ez berdinekin egoteko eta, ba, orain arte landu ez ditugun diska berri horiek ere deskubrituarazten. Eta aurreratuko dizute, talde ugari izango ditugula gurean, besteak beste txapelpunk e, e, taldeko lagunak, mm. eta ez taldea ere bertan izango dugu, esian, unkore, bendeta, eta baita ere kalakan taldeko ekin izolastuko e, garaz, e, e, usta bat ere prazaratuko dute durangoko azokan, Bealdeak izeneko lan bat ere aurkestu behar dute durangoko azokan, Eta, beraz, baharik esplikatuko digute, ez zer duten atera. Hmm. Eta hori horren batez, beraz, gomita iniz. Horen batez. Aduz, <risa> bo, hortan utziko dugu, or, nahi nuke gehiago jakin, menen bo, askide <risa> tzutea, beraz, ostiralbuntan, atxaleko lauetatik seietara, eta uh, laru larumatean goizeko hameketan, kantuz, kantu, beraz, gomita bereziekin durangoko, azokatik, zuzenean, eh, bere, mileskarek, maia, eta, be, egizielan hordean, ankurutzatuko gerardin. <risa> Bai segur, ia esker. Beren txemeak kantuarekin ulektu zietxapel ponkentzoten ginuen eta maia muruagaren gomita ere izanen da. Besteak beste larumat goizean ameketan, kantuz kantu eman kizunean, durangotik zuzenean! eta zokak beraz uh, bihar bateak irekitzen naitu, aste hart arte uh, irekiak ditu eta nikorrekin agurtzen zaituzte bihar artete goiz begin eta hitz eta putzekin ninzordua uh, behasteunako txaagena hoberrena eta beste guzi tzuteko bihar gauen behatzeitattik aintzina eta larun batean atxaldeko lauetan seiak euskal igazetan.